Acate susfântului cu vios Gerasim de la Iordan. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate cerez mângvieritorului, Duhul Adevărului, care pretutindenei și toate le plinești, vistierul Bunătăților și dătătorului de Viață. Vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre.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 Cine iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi, păcătoși și robii miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!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 și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru cu Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului ai lucrat și cu suspinele cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale în însutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii. Strălucind cu minunile, sfinte cu vioase, Părintele nostru. roagă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Limba să nu tacă și gura să nu se ostenească. Aducând laude celor ce din tinerețe au alergat la purtarea cea nevoioasă a duhovniciei. Că din iubirea sa Domnul a revărsat HARUL de iubire în inimile deschise lui. În care ai strălucit ce tu. Bucură te, Sfinte Părinte Gheață, Chipul Sfințeniei, iubirii lui Hristos. Bun. Părinte Gerasim, chipul sfințeniei iubirii lui Cristos Din părțile lichiei adunat de chemarea slujirii dumnezeiești, ai ocolit cu frica de Dumnezeu și cu dumnezeiesc Dumnezeesc dobândind. Ai lăsat celestică noasă și trecătoare. Bucură-te tinerețe luminată de lumina anvierii. Bucură-te viața neirosită în alergări de șarte. Bucură-te ca dâncul pustiei ți-a fost. Cetatea și școala, Bucură-te că le ai părăsit, Pentru te baie a Egyptului, Bucură-te în toate înțelepțite, Bucură-te că ai găsit comoara din țarină, Bucură-te, că pe cele multe le-ai lăsat, Pentru sărăcia destulătoare. Bucură-te, cel ce inima smerită, Ai făcut-o dar tuturor. Bucură-te, izvor nesecat, Al iubirii lui Dumnezeu. Bucură-te, țarii neroditoare, de cele mântuitoare! Bucură-te, punte, peste hotarul blestemului strămoșesc! Bucură-te, Sfinte Părinte Ghenasim, Chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos! bucură Sfinte Părinte, Gerasim, chipul spiritului. Biserica dreptei credințe, corabie pe valurile ridicate, de furtuna păcatelor noastre s-a vădit, din care mulți s-au pierdut, neștiind a merge pe ape, neavând în cuget și sfințiri, trisfânta cântare. Aleluia! De la lume, de la trup și de la diavol vin rătăcirile. curse ascunse în căile în care umblăm, dar cetate Iisus Hristos este de necucerit Și peste toate lumina Lui priveghează. Bucură-te, martor al biruințelor ortodoxiei, Bucură-te, cel ce te a ridicat peste șelare, Bucură-te, că iubirea de adevăr te scos la liman. Bucură-te că-n tunericul ereziei Lui Eutihi ai biruit. Bucură-te, ruga pris, Nu pentru litera legii, Ci pentru trăirea iubirii Mântuitorului Isus Bucură-te că lângă Sfântul Eftimie cel Mare, ai redobândit calea adevărul și viața. Bucură-te prin nepădare. Bucură-te că ai plâns îndelung întâncirea. Bucură-te că pravilă de foc ai aprins. Fără foc, în pustie. Bucură-te, inimă ce arde, mai puternic decât flăcările materiei! Bucură-te, al tuturor celor nevrednice! bucură Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubire lui Hristos! Boccură-te, Sfinte Părinte, Gerasim, chipul spiritual. lui botezat La Iordan ai fost trimis De Sfântul Eftimie cel Mare Să adun oile risipite Ale turmei Mântuitorului Lumii Și Sfințitorul apelor toate De jos, de sus Prin cântarea neîncetată și zbăvitoare A Făcute făcut din inima ta biserică Domnului, căci fără de margine a fost și iubirea ta pentru cele făcute și binecuvântate de Domnul. Bucură-te, dar al iubirii lui Hristos, bucură-te cu Sfântului Duh. Bucură-te, binecuvântarea tatului Dumnezeu, Bucură-te, cel ce tot postul mare De săvârșit ajunai, Bucură-te, doar cu Hristos, Bucură-te, deșert de netrecut, Pentru necredincioși, Bucură-te, bucuria nevoinței, Bucură-te câmpie celor iubitori de Hristos! Bucură-te, viță cu de viață veșnică, Bucură-te, nor cu apă dumnezeiască, Bucură-te, altă năstrapă, mai cuprinzătoare decât prima! Bucurate sfinte, părinte, gerasim, că por sfinte în ei lui Hristos. Bun. Sfințeniei Iubirii Lui Hristos Cu moartea pe moarte călcând viața veșnică A izvorât Dumnezeu Tuturor celor ce urmează Sfântului Grumași la și lașează o cea lucrătoare aflând, veșnic bucurându-se cu cântarea. Aleluia a, -a, -a. Șapte și strigare bucurie în nevoințe Ajunare una ndescunozoare de verde Furtună ne blândețe ne și stăpânitoare iubire din iubirea lui Dumnezeu taiar arăta Bucură-te candela aprinsă mântuitorului lumii. Bucură-te încetate a preamăritului împărat Ceresc. Bucură-te trezorerie a torului, Bucură-te nevărsare din sfârșitul fluviu al iubirii Sfintei trăim. Bucură-te, palat, nestricăcios al faptelor bune, Bucură-te, săgeată slobozită înspre ceră de arcul monahismului. zbului, Bucură-te, armă de care doar iadul și păcatul se spământă. Bucură-te, piatră în care Domnul, lovind cu dragostea sa, a izvorât apa via rugăciunii. Bucură-te, grădină mai frumoasă, Decât poate vedea ochiul lumii. Bucură-te, plâns auzit, Doar de îngeri și bunul Dumnezeu. Bucură-te, destulătorule al celor ce se satură, doar cu rostirea ceastră. Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasi, chipuri sfințeniei iubirii, Lui. 2. Iubirii Lui Hristos, Căutat erai de toți ce aflați nevoințe, Și Te-ai făcut ca oaste dumnezeiască, Taină peste fire, Tămăduitorule alăurii, cel ce de-sevârșit ai cântat, aleluia! A, a, a, a, a, a. A, aleluia. Peste fire a fost alcătuirea ta. Pentru că peste firei ai nevoit, aducând la firea cea din tâi cele pierdute din ascultare. Bucură-te, biruitorule fără de arme, Bucură-te, blândeții zvorâtă din iubirea lui Dumnezeu, Bucură-te, împărate, ce ai stăpânit peste regele fiarelor, Bucură-te, foc ce pârjolește vrăjmășiile diavolești, Bucură-te, căleul a ajuns pasnic la dobitoace, Prin dragostea ta pentru Hristos, Bucură-te, cel ce din contrari ai făcut armonie de rai, Bucură-te, că smerenia ta a întors cele pierdute, Bucură-te că din animale ai făcut Fraț de ascultare thobnicească Bucură-te că leul a ajuns Ca mielușelul Bucură-te că ai smerit Pe cel ce-nfricoșează omenirea Bucură-te că leul cel fioros. Te-a urmat până și dincolo de hotarul vieții vremelice. Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasi, pur sfințenie iubire lui Hristos. Bun. Ațin chipul sfințeniei iubirii lui Cristos. Ai împlinit ascultarea cea mare iubind pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Tot cu tot cugetul tău și pe aproape ca pe tine însuți, întorcând înțelegerea de a creației și lumina în ochii tuturor, oameni și fiare cu îngeritoți cântând: a. Fapta și adevărul, urmând lui Hristos în iubire, Crucea-i aflat prin care pe cei ce te urmau, mi scăpai de frica satanei, Îi ai de neputința lumească, Trecându-i hotarul păcatelor, Cel de netrecut, fără de răstignirea, Întru al lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce-ai înțeles că Dumnezeu este iubire, Bucură-te că iubi înseamnă asculta și a Bucură-te pământ ce ai rodul dumnezeiesc, Bucură-te ca ai dat hrana ta tuturor cel urmau pe Hristos. Bucură-te că în pustiu ai fost grădinarul vieții veșnice, Bucură-te că-ai așezat pravila dumnezeiască În cei dornici de dumnezeire, Bucură-te că-ai îngăduit focul Numai în inima ta, Bucură-te că acest foc a părzolit Toată răutatea potrivnicului, Bucură-te că sărăcia ta a fost desăvârșită, Bucură-te că-n ta, Scară la rai s-a făcut, Bucură-te că-n iubirea ai urmat Stăpânului tuturor, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, Chipul Sfințeniei Iubirii Lui Hristos. Bun. Pusnicia cea nepădată de toate cele lumești, aduce tuturor bogăția mântuirii, aleluia! A -a -a -a! Rețuirea ta cine o poate înțelege și urma, îngerul întrupomenez, care ai dăruit tuturor ucenicilor tăi postul de roditor al rugăciunii, rugului aprins și împlinirea vieții. Bucură te potrivit sfânt al posturilor mari. Bucură-te că pentru rugăciunile și nevoința ta, Domnul a făcut pustia Iordanului mai bogată decât toate trezorerile lumii. Bucură-te că șaptezeci de pusnici luminau calea mântuirii celor ținutori. Bucură-te că toți aveau o inimă și un suflet, Vețuind apostolește. Bucură-te, miere duhovnicească celor râvnitori, Bucură-te, tămăduitoare pătima și lor, Bucură-te, cale tainică ce duce la rai, Bucură-te că doar focul dragostei lui Hristos, lumina și încălzirea voastre. Bucură-te umbrire ce descoperi tainic, Strălucirea soarelui nostru, Hristos Dumnezeu. Bucură-te răcoare tuturor celor aș de Bucură-te, rău de foc dumnezeiesc, ce arzi în eltirile vrășmașului. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos. bucură Sfinte Părinte, Elasim, lui Hristos. Sfintei Cruci, taina jertfei iubirii, taina unirii, ceruperea păcatului, o trecem, taina chipului omului robit, în căutarea Domnului a împlinit-o, în veșnicirea dându o cu rugăciunile tale. Aliluia, ah -ah! te ai lepădat pentru a dobândi Tot de la unicul Dumnezeu Cel întreit sfânt Pe care l-ai slujit Și de la care ai dobândit Urmă alasă cuvântătoare Bucură-te îmbogățitule Prin părăsitoarea toate cele lumești Bucură-te, prescură, din aluatul Dumnezești iubiri. Bucură-te, că din luta ai devenit cu voia Domnului și credința ta cea dreaptă în părtășire de Duh Sfânt. Bucură-te, foc ce ne-ai încălzit spre coacerea duhovnicească, Bucură-te rază din lumina cea nesfârșită, ci fără de pată, Bucură-te lumină cea lungă tunericul din noi, Bucură-te casă unde Domnul a găsit adăpost, Bucură-te palat al desfătărilor duhovnicești, Bucură-te, ocol pentru oile cuvântătoare, Bucură-te, că timpul și moartea nu te-au atins cu nimic, Bucură-te, că astăzi ești mai puternic, curat și luminat ca ei, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, Chipul Sfințeniei iubirii Lui Hristos! Bo, bo, bo, bo, bo, bo, Din la oaltă strânge și albina și musca. ursul și omul, deopotrivă hrănindu-i, vindecându-i și alinându-i, astfel a fost și când ta, astfel sunt și rugăciunile tale acum, Aliluia! Alu, cu ce are mai biruit iadul și slăbiciunile noastre omenești, cel ce nu ai avut carme decât credința, nădejdea și dragostea. Că și noi cu ele înarmându-ne să-ți urmăm la rai. Bucură-te că asprele tale canoane au ridicat Jucul păcatelor și al neputințelor. Bucură-te că te-ai făcut mai hrănitor decât îmi era. Bucură-te că învățăturile tale revarsăm varsăm. Și astăzi, bună mirazmă, duhovnicească, bucură-te alergare, mai iute ca fulgerul la tronul Sfintei Trăimii, pentru iertarea păcatelor noastre. Bucură-te credință ortodoxă ce înmoi împietrirea sufletelor dobitocești. Bucură-te, nădejde de viața cea veșnică, ce topești cu focul iubirii orice ură. Bucură-te că iubit ai fost de Domnul, după iubirea cu care ai iubit creatura lui Dumnezeu. Bucură-te, al pustiului din noi! Bucură-te, pietricică din mozaicul cel mare, al patericului! Bucură-te, că bucurie te-ai făcut nou om, tuturor robilor lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce te a lăsat stăpânit! pentru a te stăpâni de la tot răul și vicleșul, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos! Bun. Iubirii lui Cristos, Împreună, viețuitor, a Sfinților Părinți de la Iordan și Palestina, și Egipt, și Sinai și Raid, cu multimin de Sfinți Mucenici, și cu toți îngerii închip văzut cine văzut, dar știut și adeverit când cântat, Aliluia, A -a -a -a. Nu are biserica luptătoare A Domnului decât la ceruri În sânul cel blând al lui Avram Acolo unde cei ce n-au vrut Să cunoască odihna Să adună încete pe cete În cântare îngerească Să audă și să cânte Bucură-te, rod al lui Dumnezeu, Bucură-te, spic ce sfințire ai copt, Bucură-te, vin cel înveselești pe însuși Dumnezeu, Bucură-te, smerenie ce-ai fost înălțat la timpul venit, Bucură-te, căleul grăitor, Diavolul n-a avut pe cine înghițit. Bucură-te, treime biruitoare, Sfinte Gherasime și Sfinte Sava Și Sfinte Teodosie. Bucură-te că Sinaxarul cel tainic Al bisericii triunfătoare l-ai umplut Cu cei chemați de Domnul. Bucură-te că și astăzi pe cei ce te urmează miluiești. Bucură-te, pilda dreptei credințe ce-ai luat, bunurile neveștejite ale slavei, Bucură-te, gură pecetuită spre grăirea de Bucură-te, dulce grăirea Sfintelor Scripturii, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, Chipul Sfințenie iubirii Lui Hristos. În pustiul Iordanului ai trăit, dar grădină mai desfătată decât asimilamentii te-ai făcut veșnicule. Roada Duhului împlinind, taină ce se descoperă doar în cântarea trisfântă. Alinuia! Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. A tunat glasul de tunet al Domnului, Sfântului Ioan Bogaslavul, apostolul iubirii ce o ai urmat. Bucură-te, următorule de taine al apostolului iubirii, Bucură-te, golitule de răutate, pismă egoist, Zavistie și toate buruienile satanei, Bucură-te că iubind văzut pe Dumnezeu, De el te bucuri veci, Bucură-te, iubire care înseamnă jertfă, al Dumnezeu pentru noi, bucură-te, alba, bucură-te, al vestirii prăs Bucurăte, bucură-te, curană ducătoare de viață veșnică, bucură-te că ai sângerat pentru Domnul nostru Isus Hristos și sângele lui prăs cumpăreă Bucură-te că ai mărturisit, Că Iisus Dumnezeu este în trup, Și cu trupul Lui te în Dumnezeu. Bucură-te l-ai închis între Ce aduc singura libertate, Iubirea lui Dumnezeu. Bucură-te în grăditule, Ce nu ai hotare, Oriunde și oricând, Aflându-te când ești chemat în numele Domnului Hristos, bucură-te, Sfinte Părinte Gerasi, Ghipul Sfințeniei Iubirii lui Hristos. Bun. Chimpul Sfințeniei, iubirii Lui Hristos. Căutat de toți ce aflați nevoințe și te-ai făcut ca oaste dumnezeiască, taină peste fire. Tămăduitorul alăurii, cel ce de sfârșit ai cântat, al Biruitorul lumii Și l-ai mărturisit cu gândul Cu cuvântul și cu faptele tale bune Arătându-ne tuturor de atunci Și din că Iisus este Fiul lui Dumnezeu Venit la noi prin apă și prin sânge Bucură-te cel apa vieții ai revărsat un locuri fără de apă. Bucură-te cel ce sângele înjerfă. Fără de sânge, ai arătat-o celor botezați. Bucură-te cel ce arătat celor dornici calea adevărului și viața. Bucură-te că ai hrănit cu cuvântul pe cei flămânzi de cuvânt. Bucură-te, Câșileul Iordan, Necuvântătorul a trăit În boara raiului iubirii! Bucură-te, Preamăritule de Dumnezeu, Prin durerea dobitocului răpus de iubirea de tine! Bucură-te, Feciorii odrăslitoare de ulcerici! Bucură-te, mai curatule, decât lumina soarelui! Bucură-te, cel născut din Dumnezeu, care la El te-a întors, după călătoria prin viața aceasta! Bucură-te, că la cina acea de taină te-ai arătat îmbrăcat în Hristos! Bucură-te ca acum cu sfânta fecioară, cu toți sfinții și îngerii, față către față, existi cu Dumnezeu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul ei, iubirii lui Hristos. bucură Sin chipul Sfințeniei, iubirii Lui Hristos. Așa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru așezat înaintei, Așa Te-ai făcut cu oglinda de taină, și iubirea Sfințeniei Lui Hristos, pentru care cu tremur și liniște glăsuim și noi cu Tine, cu voi toți ce ajunși la limanul ceresc. Aleluia! Alilui aia, alilui Așa cum aia, aia, orice aia, aia, aia, aia, Așa Te-ai făcut cu oglinda de taină și iubirea Sfințâniei Lui Hristos, Pentru care cu tremur și liniște glăsuim și noi cu Tine. Cu voi cu toți ce ajungi la limanul ceresc, Aliluia! Haliluia, Haliluia, Haliluia. Așa cum o clindare frang de orice kim sau lucru așezat înainte, Așa Te-ai făcut cu oglinda de taină și iubirea Sfințenii Lui Hristos, pentru care cu cutremur și în liniște glăsuim și noi cu Tine. Cu voi, cu toți ce ajungi la limanul ceresc, Alinuia! Aleluia, aleluia, aleluia. A, a, a. din partile lui care a de câte marea slujiri Dumnezei. Te-ai ocolit cu frica de Dumnezeu și cu Dumnezeuesc Dumnezeesc dobândind. Ai lăsat cele stricăcioase și trecătoare. Bucură-te tinerețe luminată de lumina anvierii. Bucură-te viață neirosită, în alergări de șarte. Bucură-te ca dâncul pustiei ți-a fost. Cetatea și școala, Bucură-te că lechia ai părăsit, Pentru te baie a Bucurăte Bucură-te în toate înțelepțite, Bucură-te că ai găsit comoara din țarina. Bucură-te, că pe cele multe le-ai lăsat, Pentru sărăcia îndestulătoare. Bucură-te, cel ce inima smerită, Ai făcut-o dar tuturor. Bucură-te, secat nesecat, Al iubirii lui Dumnezeu. Bucură-te, țarii roditoare de cele mântuitoare! Bucură-te, punte, peste hotarul blestemului strămoșesc! Bucură-te, Sfinte Părinte pur chipul sfințeniei iubirii lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Părinte, Gerasim, chipul spiritului.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 Pentru care ai strălucit și tu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gheara Simi, Chipul Sfințeniei, iubele lui Hristos. Lui Sfinte Preacuvioase Părinte Gerasim, lui Dumnezeu Sfinte Preacuvioase Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Armă tare, având împotriva tuturor maestrilor celui potrivnic înfrânarea, vitejește să călcăm în picioare toate meșteșugirile lui. Sfinte Preacuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Străbătând scara dumnezeștilor virtuți, te-ai ridicat la înălțimea privirilor cele înțelegătoare și ai primit de la Hristos arătările cele curate ale dumnezeieștilor taine, pentru aceasta, purtătorului de Dumnezeu, Gerasime, pe tine cu dreaptă credință te cinstim și strigăm: Slavă lui Hristos celui ce te-a întărit, slavă celui ce te-a încurunat pe tine, slavă celui ce a săvârșit prin tine, tuturor tămăduiri. Sfinte preacuvioase Părinte Gerasim, roagă lui Dumnezeu pentru noi, aprinzându-te de dorirea celor de sus. Asprimea pustiului Iordanului mai mult decât toate dulcețile lumii ai socotit-o, acolo plecându-se ție fiara cu ascultare până la moarte, cu jale pe mormântul tău s-a săvârșit. Într-acest fel, preamărindu-te Dumnezeu, pe care roagă-L pentru noi, Părinte Gerasim. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În văpaia patimilor, nefiind nici de cumars, Părinte Gerasim, te-au dat întru totul din cer roa darurilor Lui Hristos, pe care cu dragoste neîncetat îl cântai ca pe un Dumnezeu al tuturor. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi! Pe Împăratul Hristos, în inima ta, din pruncie, primindu-L de Dumnezeu purtătorule Gerasime, Locaș frumos al darurilor și al strălucirilor Lui cele dumnezești, te-ai arătat slăvindu pururea. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru Seleptite de Dumnezeu, părinte, chiar Într-aripându-ți gândul tău cu credință spre Domnul, ne-estatornicia celor lumești ai de Și pe umeritai luându-ți cu ceasta până Celui din cer ai urmat, supunând judecății trupul cel cu a nevoie de înfrânat, cu nevoințele puzniciei, prin puterea sfântului. Cu vioase, părinte, gerasim. Progăte lui Dumnezeu. Pentru noi. Cu vioase, părinte, gerasim. Ghețui purura prin pustietăți, prin pește și prin munți. Ai căutat pe Dumnezeu prin credință și l-ai aflat precum ai dorit, cu sufletul neclintit, întărindu-ne prin faptele cele frumoase. Fiecare dată ci aducând la Hristos năuvii ultimele că Sfinte precurvioase părinte si, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată viața ți-ai petrecut o liniște multă, în zalemi și în lacrimi, și monahilor îndemnător. prin credință t-ai făcut. Po te cu sărăcia, și-nfrumusețându-te cu frânarea, străin și trecător pe pământ, t-ai Pentru aceasta ai aflat desfătarea bunătăților de Dumnezeu fericit. Finte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă te lui Dumnezeu pentru noi! Aprinzându-te de dorirea celor de sus, a strimi un lui Ordanul, nu mai mult decât toate. Din lumii ai socotit o Acolo plecându-se, ție fiara cu ascultare până la moarte. Jale, pe mormântul tău s-a sfârșit. Într-acest fel, preamărindu-te, Dumnezeu, pe care roagă pentru noi, Părinte Gheraxim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluește. Doamne Iisus Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curati mai ale cuvioșilor părinților noștri, ale Sfântului Preacuviosului părintelui nostru Gerasim și cu ale tuturor voștilor îngerești, miluiește ne pe noi, amin. Cu curgerile lacrimilor Tale. Nerodirea pustiului ai lucrat și cu suspinele cele dintr-o adânc ai făcut Ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii Strălucind cu minunile sfinte cuvioase, Gerasim, Părintele nostru Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.